نو بادشاہ انداز معنونو د الله د پاره ده توحید فی ملک مالک سر بللہ تعالی له ملک السماوات و الارض توحید بالمالکیت نظم کو د اسمعنونو دار مالک د الله جل جلاله ذاته باذ شدا دا نور سمرا جی کم دی دا زمک کې د دی بازو سیزونو مالکان د مجازی مالکان دی دا مخ کم دا اللہ جل جلالو ملکو انسانان پیدا کلو بازو سیزونو باندې مجازی کبزی الله والکنی دی دا پارا چا جگل ختم شی تنازو ختم شي کم د چا ملکی داغی دا نا پیداو چده این او بیا الله جل جلاله مخلوقات بنا کی نو حقیقی مالک الله تعالی دی له ملک السماوات خاص د الله لپاره نه بل جاده لپاره بادشاہت او مالکیت د اسمانونو دی او د زمکو دی وای له الله ترجع او خاص الله تعالی ته نه بل جاده ترجع العمور واپس بشټول کارونه هر یو شی آغا اللہ جللہ جلال ہوتا بہر او الله اللہ بہت سرم وحاسبہ حساب کتاب بکئی آرے او شیرے چپنا پر آئیشی نرہ الله جللہ جلال ہوتا وہ الله کی اللہ جل جلال ہوتا از مکہ بل از مکہ باندے بدل کیو ٹول پر آپس ہے آغا ٹول حساب کتاب ہوگی انا تخریف تھے انسان یری جی انسان آخرت لتیاری ہوگی یو لی جل لیل فی اللہ دا قدرت بیان دے آو تذکیر بالنعمت دے باندے دا نعمت اس کے او دل لا وحدانيت دا کارونه صرف الله کولی شي بل سوکري شي کولی دا صرف قادر ذات کولی شي عاجز ني شي کولی او دا نعمتونه په انسان باندې نو يل جللا الله جل جلاله داخلي شپيل رپ النهار مفيزيد النهار رس پشپ کې داخلي کې نوشپ سي واشي رس ک ی ج نهه پلیله او د داخل کې ر د په نو شپې واشي لکه شپې س وا کږي ژې د شپې به وږدی شي او رضې بړ شي اوړې رضې ږی شي شپې لشي او بیا د عجیبه نظام دی الله د داخلی څنګه کله د داسې ترتیی د دواړو دو طرپونه کټائ کېږ رضې ديږ کله د دوالو دو طرپونه کٹائی درزه نکینګ نو شپې تر داخلي کله د یو تر په کټائی کیږي کمی کې بل طرف نشوایي کله بل طرف نه کټائی کیږي او بل طرف نشوایي دې کلندر تمتا سو ګرهیب نظام نه سلور واړه صورتونه بګي یو کمی کیږي یو تر په کمی کې بل طرف نشیا دی دا سی وخمي دا سی بل طرف نه کمی بل طرف نشیا دی کله د واړو طرف کمی کله د واړو طرف نه سکیږي دا الله تعالی کوي وہو علیم بمذات الصدور عادک الله تعالی چې علیم بمذات الصدور پوی د پخوندانو د سینو باندې نو ذکر هغه د صدور دې مراد ته قلوب دې او قلوب نه مراد اسرار او رازونه دې اته نه مراد په دا مجاز د پښتو کې امشای مشهور دي الحلا کوئی نیر روانه نیر نیر روانو براوني الحلا مجمع مخړه مجمع کې جن د نشي شیخ خړ لیکه سم مخړه کاسه کې د نشي شیخ شکور مخړه هلکه دغه رنګ ذکر د سینې د مراد نه هغه سيزونه ریجم سینې کې د نشي زلو د زلن بیا مراد خصوصا هغه رزونه دي پټه عکيدي دي پټه خبري دي شک ته صبر د بي صبري دا او دا رنگي عاجزي ده تقوا ده اغه ټول مراد دي نو دا یو طرف تخويف شي ګوري الله در باندې پوي زل کی غلطي دي مساله او یو ترپه چې ګوري یو ترپه چې ګوري انو پدي کې تخويف نه ده بلکې وه کہ انسان تا الله بشارت ورکه جستا تا عمل زین دی الله په بتا ته پدی باندې ثواب درګي الله کویه امینو باللہ. ایمان راله الله تعالی باندې ور رسوله او پر رسول الله تعالی باندې نو دا ترغیب الی ایمان والانفاق دی انفاق ترابتا ایمان الله تراب دا کې بلارکی خرچی ترابتا درگی برگی نو ایمان را لے پا اللہ بانے مومنانو تا خطاب شیرنو مانا دادا چی پا دا ایمان بانے تنگی اوپر قرار پاتے شد مضبوطیا پا ایمان بانے مراد ده. ایمان راळे یې مضبوط پاتشي ټینګ پاتشي په پا ایمان باندې او رسول هی او ایمان در رسول جده باګه باندې ټینګ او مضبوط پاتشي وان فیکو مما جعلکم مستخلفین فی انفاق رستو کې ایمان مخ زګه ایمان دا لو ټول اعمال نیکو اعمال د قبولیت د بار شرط تر څو پرې چې انسان سره ایمان نی عمل نه قبلي نو وان فی کوم مم مما رزقنا کوم مم مما جعلکم تاسو خرچو کې د اعمالو چې ګرځولې الله تعالی په دغه اعمالو کې مستخلفین او واغداران په هی بچا غمالونو کې نو اشاره دې طرف ته چې ستانه مال چي نو دا ستانه دي کې تا الله تعالی هغه غرزولې الله تعالی تعالی درګلې انسان سره خپل سي دي محکم ده الله او رستم الله تپاتشي نور کومونه الله جل جلاله وبودلو استخلاف دې د ویل کې چې ده بل نروستو انسان راشی استا پلار سرو استانی کسرو یا نور و خلکو سرو و غم نشو تا پا دیز مکا بانده پا مال بانده ده دی پا پا دی پا دی پا دی پا دی پا دو بانده گت و وطو بانده رالی و ده چه را وسته تو خونه لا بودلو ده غی نروستو تا اللہ تلا واگدار کرده ده ده غمال پا ده غی که تو گرزولی ده غی جه نشینی تو گرزولی ان انسان مثال اپا منزل دی وکیل او د نواب دی مال حقیقتن د الله تعالی دی الله ورکلې ور بیا ولا الله مجاز ورکلې ترغي بلم په ورګي ثواب په مل الله جل جلال ورګي چې کله د دینه سکی د الله جل جلال بلر کې خرچه کی فلذین امنو دا بشارت زیر زیره ده فلذین امنوا کسان چی من راډی منکم دستا شنا وان فکوو خرچکی نو لهم اجرن کبیر دیده پارا سواب لوی دیده پارا لوی سواب دیده نو خرچکی هرزکی چه پا آقا که ارنگ خرچه ده خرچه واجیبی دی پا والدینو باندی دی پا کاریبو باندی دی یا پا دی. یا پا جہاد کی دی. حرزه کې چیرې چې خرچه کوي په احتساب بنید باندې له ثواب بنید باندې پدې باندې د سواب ملاوي کې دا د پر ذخيره کی لګیو حدیث کې مرازی د مسلم روایت ده نو ويل اسلاټ والسلام آیات الست الحاکم التکاسر حتا زرتم المقابر تاسو خپل د غرض لې یو بل سره مقابله په مال کې تردی چه کبر تلال شه مگبری تلال شه او بیا نبی الاسلام پر مل چې اقولو ابن آدم مالی مالی د آدم زوی دقا چه گوی چه زمان مال زمان مال وحل لکم مالک اللہ ما کل تفاف نیت ستا دا مال کی صرف ستا اغم مال شه چه غطاو خوڑو پنا دیکو. او لبی ستا یا لیت یادی واقوستو نزول دیکو او تصدق دا فام زید او یا دید صدقه کنو رس ماخیرت تا دیو لیگو او یو روایت ریویت کی دیو اما سوا زالی که پا ذاہبن و تاریک او حول الناس تا دینا چکم سوا دینا با هر حال غطان نه کی دون گی دی ابا خلکو تا غستا نه گی غستان لالو استاد لا سووت غستان مال ندی فاللذین آمنون من کم وان فکولهم عجر كبير. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أَزَادَ بُرْدِثَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَاتَ اللهُ ظَهْرًا وَبَاتَ ظَهْرًا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَاتَ شَادَ أَسْمَاءُنَا وَإِلَى اللَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَعْمِلْ جَادًا تُرْجَعُ الْعُمُورُ وَاپَس بَقْلَ جُطُو الْكَارُونَ يولی جل ليلة فِنَّا خَارْدَاءِ اللَّهَ تَعْلَى يولی جل ليلة داخل شپیل را فِن نهار فرس کی پزیاتی کی رزو ویولی جل نهار راو داخل رزدا فِن ليل پشپا کی پزیاتی کی اوک وهو علیمم بذات الصدور دک عل تعالی په دې په خواوندانو د سینو یان د زړونو باندې آمینو بالله ورسول مزبوط پاتشه پیمان د الله او ایمان را له الله پر رسول د الله باندې وانفقو مما جلالكم او خرچه کده اسنا ذکر ذولیه الله تعالی تاسو مستخلفین فی وقدارنا او جانشینان غی کی فالذین آمنو منکما کزا جیمان ایمان راو استازنا وانفقو خرچه کی په خیرات کی خوځیونه کی لهم دید فراء اجر کبیر سواب لیدے الحمد لله رب العالمين ولاعبد المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا وجنا سبحانه وتعالى ما زي النبي الدين من اننا ان سلام من فرد الله خيره وركته نصيب الدنيا خير الناس ان نسعد ان يرضى سبحانه صلى الله عليه